اللهم رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نشكر فضيله الشيخ عبد الله الحضرمي حفظه الله تعالى بهذه المحاضره المنهجيه القيمه عزكم Namomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amruzuku afya njema zaidi. Sheikh Abdul Khattab namzidishie na katika ilmu yake yeye pamoja na sisi sote. Muhadhara zangu umeeleweka. Hakuna ambaye hajafahamu lolote katika muhadhara uliotolewa tolewa kwa lugha fasaha kabisa ya lugha ya Kiarabu pamoja na lugha ya Kiswahili. Duku zangu watu wa mtaa huu wa Zamaria. Jambo aliloelezea Abu al-Khattab la manhaji hii ya salafu saleh si jambo la hiari. Si jambo kwa malaria hiyari tunawaomba mfuate manhaji hii na nini na kuwabembeleza sio jambo la hiari ni lugha tumeizoea ya kuombeana waislamu kwamba toaomba mfuate manhaji hii lakini si kwamba ni jambo la hiari kwa muislamu anakhiari hiari kufuata manhaji hii na kutofuata hakuna hiari hiyo zangu Islam. bali ni lazima ni lazima kila Muislamu afuate manhaji hii manhaji ya Mtume صلى الله عليه na masahaba ni jambo la lazima ni jambo ambalo Allah subhana wa Ta'ala ameliwekea makamio ya adhabu kwa wasiofuata manhaji hii fakala ta'ala fi surati nisa وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا أتَكَيِّمُ وَسِمْتُمُ بعدَ أَنْ بَيَّنَ لَكَ الْمُؤَنَذُ هُوَ الْحَقُّ أَكَفُوَا تَإِسْيُ قُوَا tutamlekeza huko huko alikoelekea wanuslihi jahannam na tutamtia katika jahannam wasaat masira jahannam ni marejeo mabaya ku hii ni waid ya Allah subhana wa taala kwa wale ambao watakataa kufuata manhaji ithan masala haya imma minal janna wa ima annar ima mtu aende peponi kwa kufuata manhaji hii ya mtume na masahaba wake كما اليوسما الله في سوره التوبه والثابتون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ولي وليوتغليا ومنزو ambao ني مهاجرين وانصار na wenye kuwafuatia hao kwa wema hata ila yumi القيامه tawluhu taala walldhin taba'uuhum biihsan walldhi hao masahaba kwa wema wakawafuata katika akida yao wakawafuata katika manhaji hii katika akhlaqi zao katika ibada zao hawa Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah na Allah amewaandalia jannat ba ambayo mbele yake upita mito kwa ayahini, kwa aya hii ni kwamba anayewafuata masahaba katika manaaji hii na katika akida sahiha huyu atakuwa na masahaba peponi na kijuwe chake ndiyo aya hii ya sura an-nisa wa man rasula min baadi ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minin nwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa masira. Kwa mas'ala imani pepo au moto. Kuo tuna khiyari hapo sasa una hiari, ufuata pepo au kuingia motoni. Kwa mas'ala haya sio ya hiari ndugu zangu waislam ni lazima, ni lazima kufuata manhaji hii vinginevyo kama hutaki utajipeleka motoni mwenyewe. Kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba kanu waman waman ya ba ya rasulullah kan man ataaani dakhala aljanna waman asani faqad aba atakaini ti mimi ataingia peponi na atakaini asi at ndio amekataa mwenyewe kuingia peponi amekwenda motoni kwa ni lazima kufuata manhaji hii na unaposoma vitabu vya maulama waliotunga Manhaji hii katika vijao kila mnaoza wujubu tibai manhaji salaf wujubu tibai manhaji salaf ulazima ibn ul qayyim kaeleza hivyo ibn qutaiba kaeleza hivyo katika risala yake kila anayetunga manhaji anasema wujubu tibai manhaji salaf ulazima wa kufuata manhaji hii ya salaf kwao ndugu zangu waislamu kama leo sema ndugu yangu Abu kwamba ni neema kubwa kwa Waislamu wote lakini ni neema pia kwa hasa Waislamu wa, wa mtaa huu wa Zamaria hujengewa msikiti hapa ni neema kubwa kwao na ni bahati kubwa kwao wamewekewa karibu nyumba ya Allah Azza wa Jalla kwa ajili ya kutekeleza ibada zake kwa wao sasa hivi hawana ruhusa ya kuswali majumbani wamesugeziwa msikiti hapa katika mtaa wao ndivyo alivyoamrishia mtume hasallam amara an-nabiu sallallahu alaihi wasallam bibinaa al wa an hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha mtume ameamrishwa ijengwe msikiti katika mitaa kila mtaa uwe na msikiti na isafishwe msikiti hiyo Itiwe marashi kwaio watu wa mtaa huu wana bahati kubwa kuwekewa na kujengewa msikiti huu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe na awaliee khairi wenye kujenga msikiti huu na mtume salam ameahidi anayejenga msikiti kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamjengia pepo pepo sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu mwenye kujenga msikiti Allah anamjengea nyumba peponi. Kwa kila mwenye mwenye uwezo wa kujenga msikiti ajenge. Asiazie haraka haraka kujenga hospitali, kujenga madrasa za kutia pesa, maana wengi wanaanza hivyo, wanaanza hospitali kwanza ya kuingiza, wanaanza madrasa zile za kulipiza fees ya kwa mwezi, Aa, a, msikiti kwanza ili upate pepo. Tena mabana lillahi masjidam kamifhasiqah bana Allahu lahu baytan fil jannah kujenga msikiti kama ile nyumba ya sigi ile ya manyasi ya kukauka ile sigi yule mdogo kile kijumba chake cha manyasi anayejenga msikiti kiasi cha ile alba anamjengia pepo hata msikiti ni mdogo na mulahadha ni kwamba haifai kufanya tasghiri ya msikiti kwa huu msikiti hapa ukasema kiji msikiti wamepewa kiji msikiti salafiyin wamepewa kiji mskiti hiyo ndio tasghir haifai tasghiri kwa Kiswahili pia ipo eh, eh? tasghiri kwa Kiswahili ni kiji kiji kalamu kiji kitabu na Kiarabu kuna inachoitwa tasghiri hiyo haifai kuita musajid alimam Sa'id ibn Musayyib min kibari atabiin yakul la taqulu musayhid ولا مسيد فما كان لله عظيم وجميل وحسن وسيسمي كجمصاحف الى مصاحف ميدو وسيئته مصاحيف تصغير لمصحف اا ا يتمصحف vile vile مسكيتي هو لله وسيئته مصيد كيجمصكيتي وسيئته ايفو لا تقول مصيحف ولا مسيد ولا مسيد fa ma kana lillahi fa huwa azim wa huwa hasan wa jamil kila jambo ambalo ni la Allah ni azim usiseme kiji msikiti wala kiji msahafu mamnuo msikiti kila mskiti msikiti huu thawabu zake ni sawa sawa na msikiti ule TSS si ndiku bone zake ni sawa sawa na ule eh. kila msikiti thawabu ni sawa sawa isipokuwa misikiti mitatu Almasjidu alharam thawabu zake sala moja kwa laki moja kuliko msikiti mwingine Almasjidu an-Nabawi sala moja kwa thawabu alf moja. Baitul Maqdis sala moja kwa thawabu 500 lakini misikiti mingine yote ni sawa kwa sawa kwa usiite hii kiji msikiti ni haramu usifanye hivyo msikiti ni wa Allah wa anna almasaida lillah ala tad'u ma Allahi ahada misikiti ni ya allah msimwabudu yoyote pamoja na allah msikiti huu walillahilhamd eh watu wa zaria za wana wajibika kusali sala za jamaa sasa hivi hawaruhusi kusali majumbani. Mahali ikiwa msikiti uko karibu ni lazima kusali msikitini sala za jamaa wanaume wanaume lazima wasali sala za jamaa Me, misikitini isukwa kwa udhuru udhuru wa mvua eh, mtu ni mgonjwa hawezi kutoka hapo sawa lakini vinginevyo hakuna udhuru wote wa kuswali nyumbani wanaume wanawake na wanawake dhaabu hadithi ya ya sallam anasema nilikusudia mimi niweke imam hapa aswalishe na mimi nitoke na watu nikusanye kuni nende nikazitekejeze moto nyumba za wale wanaume wasioswali jamaa nikazikije moto kuonesha kwamba salatu jamaa ni lazima ni fardhu ainina ala kuli mukallaf ni fardhi lazima kwa kila mukallaf kwa ndugu zangu waislamu ni bahati kubwa kwa ndugu zetu hapa e, mtaa huu wa Zamaria kuwekewa msikiti hapa lakini pia kutasomeshwa hapa durus ilmiah kwa ajili ya mafunzo ya sala mafunzo ya kusoma Qurani ali muhimu mafunzo ya ibada yatasomeshwa hapa kwa ajili yao wao hawa watu waliokuja hapa wengi wana misikiti yao katika mitaa yao lakini dhurusi zitawekwa kwa ajili ya watu wa hapa dhurusi zitawekwa kwa ajili ya watu wa hapa waje wasome dini yao sasa kama mtu anajua sana tutampa nafasi na ye yasomeshe. lakini kama hajui akayejifundishe unaelewa wala si aibu si aibu kama mwalimu ni mtoto mwanafuzi ni mtu mzima sio aibu iko katika sunna katika hadith riwayatul akabir anil asagir watu wazima wanapokea hadithi kutokana na watoto wadogo kwa hiyo si aibu masahaba wengine walislimu na miaka 50 miaka 60 miaka wakasoma wakasoma ilmu mpaka wakajua wakawa kibaru ulama as-sahaba msikiti katika msikiti wake Mtume wa sallam. Kwao ndugu zangu watu wa za hapa ni bahati kubwa kujengwa msikiti hapa nyinyi sasa hivi mnawajibika kuutumia vizuri msikiti huu kwa ajili ya mafunzo ya dini yetu kwa ajili ya kupata ibada katika msikiti huu msidharau jambo hilo, tidharau jambo hilo la kusoma dini. Dini inatakiwa isomwe. Swala so uisome ujue sio kubahatisha na kubabaisha wakati wa Ukiswali, unatakiwa uswali kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli kwa hiyo kila ibada inatakiwa isomwe ni lazima kuisoma kwa hiyo dhurusi sitaweko hapa kwa ajili yenu watu wa mtaa msikimbie dhurusi mkaja kuswali peke yake hapana ni makosa utasali vipi na ujui Utasali vipi na ujui قول لزيمه قسوما نيو نيو نيو نيو الله مسال نيو اللي بيامرش الله فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم بارك الله في موزعكم